Eftersom ni hävdar att era mål inte inkluderar våld, exakt vad är det ni föreslår i judofrågan? Det är vårt enda mål att driva stammen av judar från makten och eventuellt driva dem från våra marker tillbaka till Israel eller vilken del av världen de väljer att leva i som ett eget land, kanske en av Magad-askar utan att beröva andra folk på deras etablerade land.